Egy két hár, négy. az ócska színi játékom. Nem, nem. Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. Nem! másik Nem! nem. Ahó. Elég, hely fel Jancssi! a Jánossal? A Spirit FM 87.6- és az interneten. Midkill, már itt? Jó reggelt kívánok, 7 óra múlott, fél perccel tételezzük fel, hogy ez most kivételesen egy olyan rádióműsor, amit egyébként tévében is láthatnak. Nagyon értelemzabaró nem leszek, de ha időnként az leszek, akkor ne csodálkozzanak. Hogy ezzel összefüggésben van-e az, hogy most nem voltak hírek, Ez nem tudok hozzászólni, mint önök tudják, a Kejfejancsi egy kísérleti műsor, mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, itt legfebb arról van szó, hogy az ember 7 óra 30 másodperckor kész legyen arra, hogy műsort vezessen, mert ha elmaradnak a hírek, akkor végül is Inmediate Rest az asztalon el kell tudni kezdeni. Én elkezdtem. Ma 2020 március 6-a van és péntek másfél perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfei minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, <kül> a hallgatók és Fia János 14 éven aluljaknak nem és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, és most külön el kell, hogy mondjam, hogy a műsorban permanensen termék megjelenítések vannak, amelyeket egyébként örök nem biztos, hogy látnak, de ha a netán véletlen tévével látnák, akkor termékeket látnának, és ez a termék nem él lennék. Ma tehát 2020. március 6-a van és péntek fél nyolctól Navracsis Tibor, <kül> 8 óra után pedig Tóth Csaba rendel, hogy a műsor meddig tart, az egyebek közt Önökön is múlik. Érdeklődés hiány esetén fél kilenc után néhány perccel, konkrétan 8 óra 40 perckor távozom. Abban az esetben pedig, hogyha van érdeklődés a műsor iránt, 061-877-0877 ezen a telefonszámon érnek el. Abban az esetben pedig 9 órakor veszünk egymástól búcsút. Akik interneten hallgatnak, azok tudják, hogy hol vannak, akik pedig véletlenül Autóban találtak erre a műsorra, azoknak elárulom, hogy engem Fia hívnak a műsorom neve Kejfejancsi, és a 87.6 frekvencián tartózkodnak éppen, amely hát nagyon sajátságosan fogható Budapesten és környékén. Az egyik pillanatban fogható, a másikban nem, de hát kísérleti műsor és utolsó adás. A kérdés az, hogy mindjárt elkezdünk beszélgetni, vagy mindenféle olyan dolgot csinálhatok, amelyeket korábban egyébként nem. Ilyen például a vérnyomás mérés, amire azért is kerül majd sor, mert 20-án Klaudia és Alexa napján, 3 órakor, tehát közvetlen a civila pályán felvétele után felkeresem belgyógyászomat és kardiológusomat, de inkább belgyógyászomat, és ő mindig igényli az el múlt, vagy az azt megelőző egy vagy két hét adatait. 061-877 0877 Ha telefonálnak, akkor önökkel foglalkozom, ha nem, akkor vérnyomást fogok mérni. Hogy a vérnyomásmérés egyébként kötelező része lesz -e vagy rendszeresen előfordul a műsorban, vagy sem, nem tudom. Tegnap minden esetre elmondták, hogy a magas vérnyomásúakat is érinti, tehát, hogy jobban megkörnyékezi a koronavírus. Az életkorom alapján talán még nem vagyok annyira veszélyeztetett a magam közelgő 63 évével, bár kétségtelen tény, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint az 50-hez. A zenei anyagon is azért változtatok, nem lenne, hogy ez egy tévéműsor lenne, és a változatosság gyönyörködtet. A szokásos kiúr után Peter Gabriel egyebek közt annak kapcsán, hogy a Genesis újra koncertezik, az a Genesis, amelynek Peter Gabriel az alapító tagja volt, és aki egyébként ezen a akár akárcsak a korábbiakon nem fog részt venni. Még belopja magát, ha minden igaz, a zenei kínálatba magát a kis tehén, akik nyáron fognak feloszlani. És miután a kis tehén annak idején kiemelkedő érdeklődést mutatott a Kejfei iránt, ezért a Kejfei is kiemelkedő érdeklődést kell mutatnia a kis tehén iránt, akkor is, ha él, és akkor is, hogyha éppen, hát nem mondom, hogy megdöglik, mert egyébként egy kis tehén ugye elvileg megdöglik, vagy elhúny, vagy nem tudom, hogy mit kell mondani, de egy zenekar esetében feloszlik. nulla 877 az elérhetőségem. Ez működik, vagy legalábbis úgy tűni, mintha működne. Ezt ez pedig, nézzük, ez. ez is elpusztul. Köszönöm, fókusz! Egy próbatelefont bonyolíthatnánk egy nem létező tévéműsor kedvéért? 061-877-0877, Kriszta, te is telefonál hasz, bár neked nagyon elfoglalt napod van, és fogalmam nincs, hogy van erre idő. időd. A két izé, ezeknek kéne felvilalniuk, a valaki telefonálna. Próbatelefon bonyolítanék, 061871, 0871, jó, hát ha önök nem telefonálnak, akkor szegény ember vízzel főz. Fölhívom magamat. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló! Hát ez például annak a jele, hogy itt valami nem működik, úgyhogy például most valakit, halló! És miután ugye nekem fél nyolcskor valakit föl kéne hívnom, halló! Krisztafel hívnál! 061-877 0877, nem kell, hogy sokat beszéljél, de halló! Halló! Na most nekem egy rádiós tévéműsorban is meg kell oldanom azt, hogyha olyan technikai nehézség van, amely technikai nehézség egyébként természetesen előfordulhat, de én azt gondolom, hogy a 21. században itt a Spirit FM-en nem fordulhatna elő, úgyhogy most például a nem létező tévéműsorom nézői számára megmutatom azt, hogy én ilyenkor mit csinálok. Rosszabb esetben egyébként fogom magam is fölállok, hiszen egyéb iránt olyan körülményeket kell teremteni, Tenni, még a berepülő pilóta számára is, hogy azért mindjárt az első pillanatban ne érezze azt, hogy a saját testi épségét is ebben az esetben a műsorának a testi épségét kockára teszi azzal, a mikrofon mögé ül. Nem kapcsolható azt írja. Oké, rendben van. Úgyhogy ezt most mindazok számára, akik ezt a Létező vagy nem létező megföldés alakhuzandó tévé, mis nézik, szeretnél elmondani, hogy ami most történik, az nonsens. Jó, regőt! Halló! Halló! Figyelj, itt elvileg egy tévéműsornak egy próbaadása készül, ami vagy igaz, vagy sem. A telefonok nem működnek. Én kizárólag azért ülök a helyemen, mert egy fegyelmezett valaki vagyok. Erre a mai műsorra ugyanannyira készültem, mint a többire, de egy kicsit jobban. Az, hogy ez 25 ször fordul elő, az szerintem elviselhetetlen. Vagy egy perc múlva beállítjátok itt, hogy működnek a telefonok, és nem érdekel az, hogy ki mit rontott el, vagy számoljatok el azzal, akik, et, akik egyébként a ti főnökeitek, vagy bárki más. Most leraktam a telefont, most 7 óra, 9 perc van, ha 4 kor nincs, meg én hazamentem. Szia! Azt szeretném önöknek elmondani, hogy ez az elviselhetetlenség, ez végigkísérte az elmúlt közel 20 évemet. Egy évek között ennek az erőszakosságnak, ami mögött egyébként sem más, nincsen, mint a munkám iránti szeretet, volt az, ami ezt a műsorot föntartott. Most meg, megmérem a vérnyomásomat, de nem biztos, hogy ezt a legjobb pillanatban teszem. Terveztem megmérni a vérnyomásomat, hiszen mondtam, hogy 20-án az megyek. Köszönöm szépen, ez egy olyan műsor, amelyet fel lehet hívni. Azt, hogy egyébként én telefonáljak, az most nem játszik szerepet. Haló? Neje. Itt több uh, variáció van ilyenkor egyébként, valaki elállította, tehát ezt a stúdiót mások is használják. Az hogy valaki a stúdiót nem ugyanabban az állapotban hagyja, mint ahogy átvette, az én életemben 12-1 tucat, de hát az mégsem lehetséges, hogy valakinek saját stúdiója legyen, ahhoz ennél méretesebb sztárnak kéne lennem, és szerintem én olyan már egyrészt nem leszek, másrészt nem is akarok lenni. De hogy... Tehát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, én nem így jövök ide, mint amilyen körülmények itt most x egyszer várnak engem. Ne nézzük meg a vérnyomásomat. Reagál-e az én vérnyomásom arra, hogy itt milyen körülmények vannak? 7 óra 11 perc van, elvileg 3 perc múlva innen föl fogok állni, és lemondom Navracis Tibort, és lemondom Tóth Csavát is. Érdekes próbadás lesz. Érdekes próbálás van. Mondanám, hogy ezek rendkívüli körülmények, de önök nagyon jól tudják, hogy az én életemet sajnos a hétköznapi szinten kísérik. Pedig volna, miről beszélni? Kinőttem már abból, hogy magam legyek kizárólag a saját versen tárgya lenni. Itt van a koronavírus, itt vannak a menekültek másoknak migránsok, és még annyi más itt van ha 150 fölött van akkor de hát miért akarom kitalálni a vélnyomásomat tessék általában ilyenkor olyan 120 per 90 szokott lenni most 148 per 98 nagyon szépen köszönöm a Spirit FM-nek hogy ezt a 148 per 98 előidéztem most be is írom és beveszem azt a gyógyszert, amit egyébként is bevennék, ha csak 120 per 80 lenne. A 148 per 98 az határeset. Gyere be! Nem tudok mit mondani, tehát azt tudom neked mondani, három perc múlva megyek innen. Ha pedig valaki rosszul állította be, soha a büdös életben, ebbe a stúdióba ne jöhessen be. És nem érdekel, hogy ki az. Hülyét csináljanak itt másból. volt. Most működik. Jó reggelt. Nem szól. Nem lehet hallani a hallgatót. Halló? Na most itt vagyok. Most Na. most föl lenni. Igen. Ja, köszönöm. köszönöm. Hát akkor nem tudom. Csoda történt. Egy ilyen rádióban Hello. ez is elképzelhető. Jó reggelt. Jó reggel. Csoda történt. Most működik. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Akkor megreggelizem vérnyomásomat már nem kell beállítani, mert azt már beállított a... a... Nagyon szépen köszönöm. Nem tudok mit mondani, tehát nem szórakoztam senkivel sem nagyobb mértékben, mint korábban szoktam. Jó reggelt! Jó reggelt! Sáprégyi Sándor, jó Rége igen, igen. Eléggé ilyen szedáltan élek egy kicsit. De minden rendben van. De miért szedáltan? Képes. Hát úgy... Lecsavartam a potmétert, tehát alkan, csendesen. Egy dolgot be kell neked ballanom. Igen. A messenger üzeneted után megpróbáltam szavazni, de nem találtam meg semmilyen. Ja, igen, nem mondok mondják. többet, nem tudom, hogy akarod, a -e, elmeséljem a teljes történetet. A dolnak az a lényege, hogy mindent elkövettem, nem sikerült. Oh, Tovább jutott? É, é, nem sajnos. Tehát minnyáj, minnyáj a kezében vagyunk. Vagy egy, egy, egy, egy részről, más meg szerettelek volna biztosítani arról, hogy én mindent elkövettem. Én ebben biztos voltam, és többen vannak így, és nem lehet tudni, hogy aki tudott szavazni, az miért találta meg, és aki nem, az miért nem. Tehát ő, ő valamilyen telefonbeállítástól, vagy az ég tudja, mitől függ, ez ilyen volt. Nagyon o, köszönöm szépen, és azt is nagyon de. szépen köszönöm a hallgatóknak, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy felvegyék velem a kapcsolatot vagy csoda történt, vagy nem tudom micsoda, akkor a műsor mégis, mégis felhívható, nekem nem kell elmennem. A vérnyomásomat majd csak később fogom megmérni még egyszer, mert az ilyen gyorsan nem szokott egyébként változni. És ha elnézést kérek, akkor pontosan úgy kérek elnézést, mint ahogy tegnap Fókusztól, akinek mondtam, hogy sok beszédnek, sok az alja, és aztán rájöttem arra, hogy esetleg ez megsértheti a lelkét, de attól még őszinte voltam, és legközelebb is ezt mondanám, itt pedig most függetlenül, hogy egy tévépróbadása van-e, vagy sem. Önök nagyon jól tudják, hogy a technikai körülmények azok adottak kell, hogy legyenek. Ha én alkalmatlan vagyok, az megint egy másik dolog, de akkor mindjárt elnézést kérek a műsor legelején, hogy ma milyen állapotban leszek. Egy interaktív műsor, amely nem felhívható, az abszurdum. Egyébként ez gyakran, ha felhívható, akkor is abszurdum. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt, nem sértettél meg tegnap a brutális ért és hatékonyságodért, szeretlek is hallani. Kös köszönöm szépen! A dolgozó népet szolgálom. Mondanám, hogy nagyon halkak a telefonok, de azokat sem lehet felerősíteni. 7 óra 19 perc van, és most lejjebb húzom a zenét, mert függetlenül attól, hogy ez most egy tévépróbáldás lenne, vagy sem. Ez egy komoly műsor. Vagy legalábbis nem egy heherészős műsor. Idefelé jövet tallózom rádió műsorok között. És a legtöbbet ez az ember tapasztalja, a rádió egyet hallgatom benne Sebestjén Balázsékat. Elvileg nekem ilyenkor a klubrádiót kéne hallgatnom, és azt hallgattam eddig a legtöbbször, de olyan mértékben kihoz a hogy most hadd nem mondjak szemét, pedig tudják nagyon jó, hogy ki van pénteken, és azt is tudják, hogy mindenkivel változó viszonyom van, de a pénteki műsorvezetőt kifejezetten szeretem. Nem használom a kedvelem kifejezés, mint hogy az szót se használom. De az, hogy valaki megkapjon egy HVG-t, ami egyébként tegnap jelenik meg, tehát tegnap jelent meg és nem péntegen. És a lapszemle abból álljon, hogy élő adásban felfedezi azt az írást. Én tegnap a gyurcsány interjú miatt 20 perccel hamarabb indultam a munkába, és mire ideértem, elolvastam az interjút. Ráadásul nem is használtam föl, mert elment, a dolog más. elment az idő más dologra. De ez egy abszurdum. Tehát az én életemben, a magyar rádióban volt lapszemle. A lapszemle arról szólt, hogy emberek elolvastak újságot, és azokból összeállítást készítettek. Az, hogy 2020-ban egy valamire, valamit magára adó, az ellenzék fő rádióadójaként, rádióban az legyen a lapszemla, hogy valaki élő műsorban megismerkedik egy hosszabb írással, nevezetesen belső Nórának, aki állítólag pszichiáter, és sose voltam őszinte hív, most tényleg nem ide tartozik. Ebben a rádió vagy tévéműsorban én pillanatok alatt magamra haragítom az egész népet. Azt a tízmillió embert, aki itt lakik, ha egyáltalán vagyunk még tízmillióan. Tehát az abszurdum. Az nem létezik. Az fogalmilag kizárt. karcefemnek a hangvétel az nem az enyém. A slágerefemet próbáltam hallgatni a jáksó miatt, de hát az valami egészen borzasztó. És az igazság az, hogy nagyon sokszor találtam borzasztónak a Vadoljani, Rákóczi Feri és a, a Sebestén Balásféle triót, de csak hogy tudjuk, ma 2020 március 6-a van péntek, tegnap csütörtökön hát megnyertek. Én ott ültem az autóban, és hangosan nyerítettem. És nem egyszer, um, arról volt szó, hogy Sebestén Balázs szociopata, -e, erről még szerdán volt szó, és a Rákóczi Ferit szerzett valahonnan valami tesztet, amit elvégeztek vele. De ritka nagyképű valaki a Sebestén Balázs, de annyira esendő, és annyira gyarló, és annyira szellemes volt az a beszélgetés. Tehát ilyen beszélgetés csak olyan emberek között jöhet létre, akiknek valami közük van egymáshoz, bár a sebestén egyfolytában azt hangoztatja, hogy neki mennyire nincs köze egyébként a rádióm soron kívül ehhez a két emberhez, de teljesen, teljesen magával ragadott. Hogy ez most az egész honnan jutott az eszembe, ezt egész pontosan nem tudnám megmondani, de valószínűleg onnan, hogy azt mondtam, hogy ez mégiscsak egy komoly hangvételű rádió, rádióműsor, független attól, hogy én milyen hepciás vagy hektikus vagyok a műszaki dolgok működése vagy nem működése kapcsán, és mielőtt felhívnám Navracsis Tibort, el kell mondjam, hogy bizonyos szempontból, mint máskor is, segít nekem az Isten. Tudják, a szerencse és az Istenen kívül. Hát lehet az embernek más stratégiai partnere, de ha ők az ember stratégiai partnereját, akkor ha ők velem, akkor ki ellenem. Pont akkor kapcsoltam be a tévét, amikor volt ennek az operatív törzsnek a sajtótájékoztatója. Orbán Viktorról lecsúsztam, vagy ő csúszott le rólam, nézőpont kérdése, de láttam Kásler Miklós. Hát emberek, ugye én azt tanultam, hogy ott akkor tanul a gyerek, ha kérdez. Kásler Miklós tegnap akkorát bukott, mint egy ólajtó. Amit az index írt, mi pontosan a cím, mindjárt megmondom, csak nem akarom a magamra önteni. Most többet reggelizni nem biztos, hogy fogok. Jó pofaságból ennyi is megállt. Nem ez? Itt van, igen. Azt mondja. Zavaros összevisszaság lett a kormányzati koronavírus tájkoztatóból. Most nézzék, vannak szituációk, vannak pillanatok, amikor ilyen zavarosságot megengedhet magának egy kormányzat, és van olyan szituáció, amikor nem... Egy kormányinfo, legyen nemzeti konzultációról szó, bármiről megengedheti magának az ő zavarosságot A koronavírus kapcsán nem. Ott egy olyan baki, mint ami tegnap Kásler Miklós személye volt, természetesen nem baki, az arról szól, hogy ő lehetséges, hogy egy ragyogó onkológus, ragyogóan vezette a kék Golyó klinikát, és az emi minisztereként is alkalmas, de akkor vagy állítsanak oda valakit, aki tud és akar beszélni az ott lévőkkel, vagy pedig ne hozzanak olyan helyzetbe, hogy azt mondjam, hogy ezt az embert innen takarítsák el, mert fontosabb témáról van, itt szó semmint, hogy itt ez az ember zavarogjon nekem, és zűrzavaros dolgokat mondjon, és kioktassa az újságírókat, hogy aki egy kérdést föltett, és arra nem válaszolt, akkor egy másik újságíró teljesen joggal. fölteszi ugyanazt a kérdést, és annyira jó a miniszter emlékezett, hogy azt mondja, hogy köszöni kétszer ugyanazt a kérdést nem akarja hallani. Önellentmondásba keveredik, abból nem jön jól ki, ingerülté válik, arra kéri a jelenlevőket, hogy dobják össze az összes kérdést, és akkor azokra majd egyenként válaszol, de akkor már ne lehessen tőle kérdezni egész egyszerűen az Hogyha igaz, pedig azt tanultam az életben, hogy tényleg akkor tanul a gyerek, ha kérdez, akkor ez a kormány tegye lehetővé azt, hogy kérdezzenek tőle, és annyiszor nem lehet tőlük kérdezni, ha egyszer úgy döntenek, hogy van egy ilyen fórum, ahol egy közelgő, vagy már itt lévő vészhelyzet, vagy kvázi vészhelyzet kapcsán lehet kérdezni annak érdekében, hogy ko Kovácsnéni vagy Kovácsbácsi büdös bürgözt falván nyugodt legyen, vagy legalábbis ne legyen izgatottabb a kelletén, akkor ennek érdekében tegyenek meg mindent. Négy perc van fél nyolcig, meghallgatnám, hogy erről mi a véleményük, ha látták azért, ha pedig nem látták, de hallottak ló róla, akkor azért, vagy bármivel, ami a koronavírussal kapcsolatos, de ha más miatt akarnak telefonálni, nem fogok ellenállni. 061-877-0877, Figyelek ha van mire. A van A kistehén. Siehst du? Okay, Én vagyok a Senki? Semmivel? Még egyszer nem fogom levizsgáztatni a telefonokat. 061-877-0877 Senki nem látta? Sokan látták is, mindenki meg volt elégedve? Két irányi diákról volt szó, az egyikről lehetett tudni, hogy hol tanul, a másik meg állítanak nem mondta meg. Ez volt a válasz. Az ember nem tudta, hogy sírjön vagy rögjön. 061-877-0877 Telefon elvileg működ. <coughs> Régelt. Én nem láttam, csak olvastam, hogy kaptam, mikor Sajt Paget ami teljes képtelenség. Totális képtelenség. Tehát Navracs és Tibornak én most reggel ezzel fogok kezdeni, beleértve, hogy ha azt fogja mondani, hogy neki ez nincs közel, akkor azt fogom ne mondani, hogy neki jobb összekötetése van Orbán Viktorral, mint nekem. Ennyi. Jó Jói reggelt! Jöi. Azért nem működnek tökéletesen a telefonok. Okay, 061877 0877 még néhány másodpercig. Egy 061 87. 0877 először Na jó, most megmérem a vérnyomásról. Még. Akiket felidegesítettem, azoknak a vérnyomását nem tudom megmérni. 061 87 egy 877 nulla másodszor 061 877 0877 senki többet 148 per 98 volt, most meglátjuk, hogy mennyi lesz, nagyon kíváncsi vagyok ilyet, még úgyse csináltam, hogy soha a büdös életben. 136 per 102, a felső érték az lejjebb, mint az alsó érték az még följebb, hát ez még mindig nem, messze nem tökéletes. Hát reménykedjünk abban, hogy hasonló esetek nem fogják befolyásolni a reggeli közérzetemet, se az enyémet, sem másét. Jó reggelt lehet. A vonalban um, Jó reggelt kérdez. Megegyeztünk a múlt héten, talán két héttel, hogy mi minden lehet a mi kettőnk beszélgetésének a tárgykörében, amiben el tudunk beszélgetni. Amit most teszek, az nem kivétel, csak valamit szeretnék önnek elmondani. Nincs benne teendője, ha mégis van, akkor köszönöm, ha megteszi, és aztán folytatom, de nem provokációs érteni fogja, hogy miért mondom. Én egy kíváncsi ember vagyok, én szeretném megérteni a világ működését, de hát pontosan egy héttel ezelőtt éppen talán a koronavírus kapcsán már beszélgettünk erről, hogy ugye én egész életemben szerettem volna megérteni, hogy hogyan működik a világ, és mire többé kevésbé megértettem, addigra e, foszladoztak föl a szélek, és adódtak olyan események, ami kapcsán az ember mégiscsak azt gondolta, hogy nem biztos, hogy pontosan úgy működik minden, mint ahogy szeretné, vagy ahogy korábban láttam. De ugye népmeségben mondják, hogy az egyik szavamat a másikban ne öltsem. Ugye én azt tanultam, hogy akkor tanul a gyerek, ha kérdezem, pedig egy örök gyerek vagyok, annak az összes előnyével, hátrányával, de ezt ön tapasztalhatja. Hát egyébként nem beszélgetnénk itt, ugye lassan 8 vagy 9 éve tele vagyok kérdéssel, időnként jó, időnként rossz kérdésekkel. Rossz kérdés az, amikor az ember a földrajztanártól kérdez matematikát, de akkor jön Navras és Tibor és elmondja, hogy ő egy földrajztanár. Vannak kiváltságos pillanatok a szó jó-rossz értelmében. Most a Vírus kapcsán, ez egy kiváltságos pillanat a szó rossz értelmében, ahogy a műsoromban szoktam fogalmazni, sajnálom az apropót. A kormány nagyon nagy nagyvonalúan, és nagy és Természetesen, ahogy kell, létrehozott operatív törzset is azt működteti. Abban nekem nincs betekintésem, és nagy valószínűséggel egy átlagpolgárnak nincs, de hát a katonaság se úgy működik, hogy beavat engem a adi tervébe. Ugyanakkor a tegnapi naptól kezdve van egy olyan sajtótájékoztató, ahol nagy valószínűséggel a miniszterelnök nem lesz mindig jelen, de az egészségügyi miniszter igen, aki egyébként nem egészségügyi miniszter, hanem rendkívül bonyolult és nehezen kimondható, eminek a minisztere konkrétan Kásler Miklós. Ön valamikor a 2000-es évek elején vagy az időtájt foglalkozott sajtóval, emlékezetem szerint, és ha az régen volt, és lehet, hogy akkor se konkrétan ilyen dologgal, én azt szeretném önnek mondani, hogy amit tegnap Kásler miniszter úr produkált az olyan gyalázatos volt. Elsősorban egyébként a téma fontosságát, tehát ha az ember a téma fontosságát tekintette egyfelől, más pedig az ő hozzáállását, ami egyetlen egy dologgal volt magyarázható. Ő nincs ehhez hozzászokva. Ő speciál, pont az a miniszter, aki nem nagyon szokott a sajtóval beszélgetni. Egyébként hány ilyen miniszter van még? Egy kezemben meg tudom számolni azokat az embereket, akik alkalmasak arra, hogy újságírókkal beszélgessenek. Ilyen a gazdasági miniszter, vagy a pénzügyminiszter, akik egyébként nem szeret újságírókkal beszélgetni. Ilyen a miniszterelnök, aki ragyogóan tud beszélgetni, de nem szeret sajtótájékoztatót tartani. És hirtelen sokkal több nem jut az eszembe, de itt van a belügyminiszter, aki erre majd. A belügyminiszter kiváló kommunikátor. A belügyminiszter kiváló kommunikátor, de mégis a sajtótájékoztatóknak nem a fejet. Tehát Péter Sándor, azért ismerem. A konvidelmi miniszter alkalmatlan, a mezőgazdasági miniszter alkalmatlan. Ez természetesen egy ilyen nagy általánosítással mondom, és elnézést, ha átesnék a lótús oldalára, de amit tegnap Kásler miniszter úr ott produkált, az olyan minősíthetetlen volt a téma fontossága okán, ahogy kitanította az újságírókat, ahogy feszenget, ahogy tájékozatlan volt, ahogy önellentmondásba keveredett, miközben egyébként megmondhatta volna, hogy ő először csinálja, egy zavarban van, előfordulhat vele az, hogy butaságokat beszél és elnézést ez nem történt meg is. Én, aki aggódva nézem a tévét, a szerettei miatt maga miatt, bárki miatt egyszerűen megszégyenülve ültem a másik oldalon, ha módjában áll, vagy fontosnak tartja, akkor mondja már meg, hogy vagy egy kommunikációs tanfolyamra írassák be, de ez nem egy megfelelő pillanat, mert ugye most minden nap kéne szerepelni, vagy ne ő szerepeljen, vagy váltsák le, de abszurdum. És elnézést, hogy ezzel szórakoztattam. Jó, de egy kicsit túlértékelje a befolyásomat a kormányzati kommunikációra, nekem most semmivel... De van olyan pillanat. Nincsen. Ugye hányszor beszéltünk arról, Navracsics úr, hogy én elmeséltem, hogy mit tud egy orvos tenni, amikor fogja magát és egy betegnek válaszol a kérdésére, de hát még mit tesz egy orvos, amikor ceruzát vagy tollat ragad és elkezd rajzolni. Bár ugye általában a betegek nem szeretik a rajzolni kezd, mert az mindig azt jelenti, hogy valami baj van, de nem feltétlen. Valami mechanizmust érzékelt, tehát valami struktúrát ír le. Kásler, tudtommal már egy orvos borzasztó. Tehát a népe beszélgetni kéne. Higye el, hogy magát biztos nagyon sokat szeretik, és utálják, de azt mindenki elismeri, ahogy a fialával szóbál és válaszol a kérdéseire. Ez egy nagyon, én nagy nagyon dolog. Szívesen, én nagyon szívesen beszélgetek újságírókkal persze. De hát, ja igen, ez egy más, igen, nem, nem tudok mit hozzátenni. Értem? Értem, de nem tudok mit hozzátenni. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy bármilyen szempontból is hozzájáruljak a, a helyzet megoldásához. Szégyeltem tegnap magam. Um, levittem a hangsúlyt. Koronavírussal kezdjünk, vagy a migráns helyzettel? Vagy menekült? M menekült bármény, vagy migráns? Bármény. Menekült vagy migráns, igen. Kinek? Mi van köztük menekült is, van köztük migráns is. Bármény, e mely, mely, melyik legyen a kezdőtével? Hát legyen a akkor alfabetikus sorrendben rendben koronavírus. A koronavírus... Ugye az Európa Parlament üléseit tudtam, Strasbourgban fognak ülésezni, de egyébként bezárták, nem lehet látogatni. Um, tehát lehet. Itt nem mai hír bocsánat, te... itt a mai hír, hogy az Európai Parlament elnöke egy e-mailben értesítette az európai parlamenti képviselőket, hogy a jövő heti plenáris ürés Brüsszelben lesz. Ami, ami azért érdekes, mert ez egy 60 éve húzódó vita, hogy érdemes e lemenni hetente egy-kétre Strasbourgba. Ildozatos költségekkel, egyes számítások szerint azt hiszem 14 millió euróba kerül. Az Európa Tanács számításai szerint az Európa Tanács egész költségben. És ez összefüggésben van a mostani drámai helyzettel? Igen, a koronavírus a hivatkozása, hivatkozással, amivel az utazás fokozott, fokozott kockázatot jelent a járvány szempontjából, illetve a betegek szempontjából, vagy a, a potenciális betegek szempontjából, és ezért a, az Európai Parlament elnöke úgy döntött, hogy büsszeben tartják meg a, a jövő heti plenáris ülést. De ha én jól veszem ki a szavaiból, a is most úgy beszél, mint aki azt mondja, hogy ő őszintén sajnálja, hogy ezt a döntést a koronavírus kapcsán hozták, de ahogy én kiveszem a Navracsis szavaiból, ezt a döntést akár hamarabb is meghozhatták volna a koronavírustól teljesen függetlenül. Igen, nekem, nekem ugyan, nem, persze mondhatom, hogy teljesen mindegy, nem teljesen minél egy európai adófizető polgár vagyok, de egy... Tehát, hogy mondjam, rész, részvétlenül figyelem az eseményeket, nincs érdekem sem az egyik, sem a másik mellett. Később több érv szól Brüsszelben, ahol Brüsszel mellett, ahol egy teljes, kiépült infrastruktúrája van az Európai Parlamentnek, plenáris ülésteremmel, bizottsági üléstermekkel, képviselőknek, irodákkal és ugyanez meg van Strasbourgban is, amit eredetileg az Európa Tanácstól kértek kölcsön, ugye az Európa Tanács az, ami, ami 49 óta van már, és ott van a székhelye, és amikor létrejött a, az Európai Gazdasági Közösség, meg az Európai Szénisacég Közösség, azt megelőzően akkor a parlamenti közgyűlésünknek eredetileg az Európa Tanácstól kértek kölcsön épületeket, aztán ahogy az szokott politikában elég gyakran lenni az ideiglenesből, állandó lett, és ott vannak most is, és ez egy ilyen váratlan, váratlan megoldás lehet, mert ez egy áldás vita évtizedek óta a, hogy mondjam, a spórolósok között, vagy a, akik, akik szeretnék megtakarítani ezt az elképesztő költséget, ami a Strasbourgban való közlözéssel jár, és azok között, akik pedig azt mondják, hogy Strasbourgnak már pedig európai uniós fővárosnak kell maradnia, ha csak, ha csak részben is, meg egyes intézmények tekintetében is. Ugye ez a felszín. A lényeg az, hogy eltelt egy hét a múlt heti beszélgetésünk óta mit tapasztal, mit lát, milyen dolga van, ha van az Európai Uniónak a vírus terjedése, a vírus jelenléte, a vírus frászt, tudja mi a mondat befejezése okán? Most nem kezdem el sorolni, hogy a Lufthansa lemondta a járatainak a negyedét, hogy Izraelbe jóformán nem lehet bejutni, mert olyan szigorúak a belépési feltételek. Nem kezdek el számokat mondani, avon csak húznám az időt. Én szerintem, én szerintem napról napra közelebb jutunk ahhoz, hogy fogja vetni azt, hogy uniós szinten kell egy koordináció, de akár annál több is, tehát hogy valamilyen egységes intézkedés, ugye most bezárta már az iskoláit és az és az azoknak a működését, és, és az is látható, hogy a kisebb is elkezdtek, tehát a Visegrádi négyeknek a legutóbbi csúcs találkozóján, itt héten már megállapodás született arról, hogy a koronavírus kapcsán összehangolják a tevékenységüket, szerintem egyre nagyon nyomás fog nehezedni az Európai Bizottságra, hogy hogy valamilyen szinten foglalkoznak vele, tehát ott, ott szerepel, egyedül a helyzet figyelése szintjén van az Európai Bizottság, De én szerintem, ha itt terjed tovább a járvány, akkor, akkor egy-két héten belül valaki meg fogja azt is fogalmazni, hogy az Európai Bizottságnak komolyan kell ezzel foglalkoznia. És az mi lesz? Hm, ez egy jó kérdés, mert hogy a. Mert, hogy a, a politikák ugye nem egyen szilárdságúak, vannak olyan, vannak olyan politikák, vannak ezt a politikák, ahol nagyobb az Európai Bizottságnak a, a hatóköre és van olyan, ahol, ahol kisebb. Jelen pillanatban az Európai Bizottságból, amit lehet látni, vagy akit lehet látni, az, az a biztos, aki a katasztrofa helyzetekkel foglalkozik, ez Jan ez Tehát egyelőre még a kül harmadik országokban lévő helyzettel foglalkozik vagy a lévő helyzetként foglalkozik az Európai Bizottság a járványjal, de van egy egészségügyi biztos, a, és aztán jönnek a gazdasági kérdések. Ugye a nagy kérdés az, hogy a szabad, szabad mozgás, mint alapelv, mikor fog ütközni a karantén, illetve a járvány megelőzés egészségügyi intézkedéseibe. Ez a Schengen, Schengen kérdése például. És akkor, akkor fog felmerülni azt, hogy az Európai Bizottságnak valamilyen lépést vagy megoldást kell találni az különböző elvet ütközésére. A határoknak az esetleges lezárása miben tud segíteni akkor, amikor a potenciális veszélyhordozók már olyan számban vannak jelen? Éppen nemrég lehetett olvasni arról, hogy van egy szegedi matematikus tába, amelyik már február közepén matematikai modellt tudott létrehozni abból, arról, hogy földrajz, vagy, vagy, vagy, vagy ilyen lerajzolja azt, hogy Európa vagy akár a világ a koronavírus át ahogyan van vagy lehet veszélyeztetve, miközben e, megelőlegezték azokat a számadatokat, amelyek aztán két vagy három hét múlva visszaigazolták őket. Hát, a határ ellenőr, határ lezárásra nincs megoldás. Ezt nem látták egész egyszerűen előre, amikor az Európai Uniót szabályozó szerződéseket fogalmazták. Határ ellenőrzés bevezetésére kivételes alkalmakkor meghatározott időszakra van lehetőség, azaz arra van lehetőség, hogy az Olaszország határon is, bevezessék uh -huh. a határellenőrzést, de, de arra, hogy egy uniós tagállam lezárja a határait, erre eddig még nem volt példa, ezt egészségügyi szakember, ugye a karanténnak vagy a vesztegzártnak mindig, mindig két oldala van, egyrészt kifelé, Védi az embereket, de beszedél viszont a bezártságból adódóan, a bezártságból az is megbetegedhet, aki egyébként esetleg nem betegedett volna meg. Én ezt nem tudom megítélni, hogy az egészségügyi szakemberek tudják, hogy ennek milyen a hatékonysága is volna lehet alkalmazni. Azt pedig, hogy egy egész ország kerüljön bezár alá, mint egy akkora ország, mint Olaszország, ami nyitott határokkal rendelkezik, hiszen a tenger felé gyakorlatilag azért ez egy nagyon nehéz, nehezen ellenőrizhető határ, mindezt a görög is látjuk folyamatosan. a a menekült vagy migráns vagy bezándorló hullámok kapcsán. Ezt nem tudom, hogy technikailag egyáltalán megoldható-e? Mennyiben novum az, ami most van? Nem, hát Nem, a járvány már volt korábban is, de az, hogy hogy, hogy ez most olyan, mint egy film, ugye az ember, amikor valamit távolítani akar magától, akkor mindjárt valami olyan hasonlatot keres, vagy olyan, olyan, olyan szimbolikus teret keres, hogy távolítsa magától, miközben a valóság, most ez a valóság, tehát nem kell filmről beszélni, de amikor majd egyszer csak vége lesz ennek a koronavírusnak, akkor vajon az milyen, állítja a -e feladat elé az Európai Uniót, hogy átgondolja a működését immár az esemény után? Én biztos vagyok benne, hogy uh, ugye a járványok egyrészt járnak egészségügyi következményekkel, másrészt pedig nagyon komoly társadalmi következményekkel is járnak. És, uh, és ennek lehet olyan hatása, hogy ugye nem tudjuk, mekkora lesz a járvány. Ha, ha megáll a mostani szinten, ami ha jól, ha jól tudom, akkor olyan százezer körüli megölelkedésnél van ugye világszerte, ha jól tudom. Igen, ami, talán. ami azért 11-12 milliárd ember esetében nem tűnik ilyen olyan riasztó a nagy számnak, de, de hogyha ez tovább terjed, vagy, vagy esetleg még, még intenzívebbé válik a, a járvány, akkor, akkor ez komoly, lehet egy komoly tényező, amely, amely nyomást gyakorol az Európai Unióra. Ellenkező esetben is, tehát adott esetben, ahogyan a, a bevándorlási hullám, vagy a migráció menekül, mindegy, hogy, hogy nevezzük most jelen esetben ezt a jelenséget egyéb országokat -egy tolhatja a felé is, hogy zárja le határait, inkább nemzetállami megoldást keressen, ne, ne európai megoldást, más országok pedig éppen, éppen ebben látják annak a bizonyítékát, hogy ma már a nemzetállami megoldások nem működnek, és, és kontinentális, vagy, vagy legalábbis EU-s megoldásokat kell találni. Szerintem a járványnál is ugyanez lesz. A, persze nem tudom, mondom, nem tudom a méretét, de hogy... A e fogalmunk nincs ugye, hogy melyik periódusban vagyunk most az elején, a közepén, a végén, a végén én nagy éppen, valószínűséggel nem. Én um, láttam egy, egy nagyon érdekes összehason, hogy én, én még ezt nem láttam biztos, hogy a, az egészségügyben járatosak, vagy járványügyben járatosak számára ez, ez egy nagyon egyszerű hogy ilyen fázisokra hoztják a járvány terjedését, és ebben a, ebben a francia francia csatornán volt, hogy Franciaország most lép be a, a tehát nyugati most lép be a harmadik fázisba, ugye, ahol Olaszország jár reggelől, ahol már komoly intézményi működési korlátozások is vannak, tehát nem csak megelőzés, nem csak eseti jellegű ö, kezelések, hanem, hanem rendszerszerű választ próbálnak adni. Ebből a szempontból még Közép-Európa egyértelműen nincsen. Tehát vannak ennek fázisai, ami jól azonosítható fázisok, ez szerintem egy egy, egy... egy Jó, egy kérdést szerennyi. szeretnék ezügyben föltenni, mert gyalázatosan kevés időnk van, és a másik kérdéskörre is szeretnék még időt hagyni. Ez pedig az, hogy egy ilyen helyzet ad feladatot az Uniónak a tekintetben, hogy az élére álljon egy olyan folyamatnak, amely folyamatban neki dolga van, tehát most több dologról is van szó, van-e folyamat, van-e jelentősége, van-e abban ország kompetencia, van-e abban uniós kompetencia, mondhatja azt az unió, érti, hogyha bizonyos járatokat megszüntet a Lufthansa, akkor mondhatja azt az unió, hogy ő a maga részéről az utazásokat nem ajánlja, tehete ezzel kapcsolatban az ajánlásokon kívül valami milyen jogi intézkedést. Tehát ez egy olyan vészforgatókönyv, amely vészforgatókönyvet én kereshetem egy trezorban, de hogy látom, trezor sincs, és ha lenne, akkor abban nem biztos, hogy találnék vészforgatókönyvet. Márpedig az ember fejében az van, és ezért is kérdezem önt, és ezért tettem meg maximálisan Danu Annától, Fábián Tamásig, mindenkit, aki Kásler Miklóstól próbált kérdezni, de hiába, hogy adjon már valami választ, illetőleg ha nem tudja, az is egy válasz. Igen. Hát röviden, röviden nincs az Európai Uniónak olyan, olyan hatáskörű, Az ez uniós intézménynek nincsen olyan hatáskörük, hogy rendkívüli állapot. Szükség. Ez jól van, vagy nincs jól, független attól, hogy edd, eddig nem volt rá szükség? Szerintem jelen pillanatban jól van. Jól van, nincsen meg ennek a, a politikai konstrukciónak, nincsenek meg azok a mögöttes tényezői, amelyek egy rendkívüli Oké, okay, akkor még van. egy kérdés nem tudom, hogy jól kérdezek-e, de végül is egy ország, is legyen ez az ország Magyarország, ha úgy gondolja, hogy ő rendkívüli intézkedéseket akar bevezetni éppen a vírus terjedésének elkerülése érdekében, vagy a honpolgárok egészségének megőrzése érdekében, akkor milyen intézkedéseket vezethet be? De most ugye én azt próbálom körülérni, hogy rendkívüli állapot, vagy szüksége állapot, semmi ilyesmit nem szeretnék, tehát nem a pánik hangulat, nem amikor valaki azt mondja, hogy én korlátozlak téged a mozgásszabadságodban, egyáltalán szabadságjogaidban, de ezt a te érdekedben teszem, és ilyet én még az életemben nem tapasztaltam, hála jó Istennek, annak mi a neve? Haérthetünk, <gül> amit én kérdezem. Ö, ne, akár, akár, akár hogyan nevezhetjük, nyilván, ugye a politikai kommunikációra van egy olyan sajátos hatása, hogy a politikusok is elkezdenek írtózni a rendkívüliséget, Hangsúlyozott, tehát a rendkívüli állapotot, azt minden, valószínűleg máshogy neveznék el, valami fokozott védelem, vagy nem uh -huh. tudom, valami ilyesmi, barátságosabban hangzik a polgárok felé, hogy De amit én tennék, az az, hogy, és valószínűleg ezt teszik a tagállami kormányok is, hogy folyamatosan kapcsolatban legyenek az Európai Bizottsággal, és folyamatosan tájékoztassák az Európai Bizottságot, elvileg bármit megtehetnek. Tehát akár rendkívüli állapotot bármit meg bármit megtehetnek. Egy egyeztetési kötelezettség van. Ez megvan? Biztos. Nem tud, én nem tudok olyan, de biztos, hogy megvan. Hát biztos. nagyon Nagyon hogy csodálkozni követően a folyamatos kommunikáció. Uh, szívesen levedném ezt a napi rendről a következő kérdést is. Azt kérdezem Öntől, Tálas Pétert hallgattam a Színási nálak a Klub rádióban, aki azt mondta, uh, Tálas Péter, hogy lehetne az uniónak menekült politikája, de nincs. Más beszélgetésben azt olvastam, hogy lehetne az uniónak szíria politikája szónak abban az értelmében, hogy ott abban a térségben mi zajlik, de nincs. Egyrészt nem tudom, hogy ezek a megállapítások igazak-e vagy sem, de az, amit itt most a török elnök megtett, Zsarolási szándékkal, vagy attól függetlenül, ezt hadne ne legyen az én tisztem megítélni, és halváj vilagőzőm nincs, hogy tegnap Putyinnal végül is miben egyezett meg, és ha megegyeztek, akkor az nekem jó lesz-e, vagy sem. De az egy, az egy olyan áldatlan szituációt eredményezett, ami, ami számomra felfoghatatlan volt, és megérthetetlen volt, és ezzel kapcsolatban is azt éreztem, hogy valamiféle tájékoztatást vágyom, mert, mert nyugtalanít. Nos, hogy ez és a koronavírus együtt van, ez kicsit sok az én nyugtalanító sztrádámon, de remélhetőleg majd csökken a sávok száma. Az eu valóban nincs Szíria, és a van Szíria politikája, csak ez a Szíria politikája, ez nem olyan ez egy, ez egy referencia tartomány fogalmazunk úgy. Az Európai Uniónak általában a, a külpolitikája ilyen, hogy tekinteszel arra, hogy nincsen önálló külpolitikája az Európai Uniónak, ami a tagállamoktól független lenne, hanem a tagállamok külpolitikájának a közös nevezője az Európai Unió külpolitikája. Ebből adódóan nincs, mondhatjuk azt. A politikánál én, én azért annyit hozzátennék, hogy egy olyan menekültpolitikája azért van az Európai Uniónak. Ugye mi a menekült politika? a bevándorlás szabályozó politikai elképzelések és intézkedések. Erre vonatkozóan a bizottság, ez benne van a Lisszaboni szerződésben, tehát ami az Európai Unió működését szabályozza, hogy a tagállamok kialakítanak egy közös bevándorlási politikát. Ezt az előző bizottság, tehát a mi időnkben is megtette, kísérletet tett az Európai Bizottság. Ismereteink szerint most a Fond Bizottság is kísérletet akar karát, tenni, de Nincsen, nincsen rá fogadókészség a tagállamok részéről, fogalmazunk így, többek között a vélemények részéről nem akarnak uniós bevándorlási politikát, sőt általában a bevándorlási politikáról sem akarnak hallani a kommunikációban. Ez egy más kérdés, egyébként. Mi történik. De ez nem ugyanakkor... olyasmi, ne haragudjon, mintha lenne valami, ami van, ugyanakkor a Navracs is, hogy a fiala becsukná a szemét. Maradjunk a fialánál, és a Navracs is azt mondaná neki, hogy fiala, attól, mert becsukod a szemed, attól még ez a dolog van, nem lenne egyszerű szembesülni vele. Hát, amit az Európai Bizottság mond, az ez tulajdonképpen igen, hogy úgyis van egy bevándorlás, akkor csináljuk azt, hogy európai szinten szabályozzuk, hogy mik a legális bevándorlás feltételei. Azaz, hogyan lehet Hány ember hogyan lehet? Ez most nemzeti hatáskör jelen pillanatban. Tehát az Európai Bizottságnak semmi köze ahhoz, hogy jó, mennyiben mennyiben adekvált, ugye Az én apám orvos volt, és volt valaki, aki ivott vagy dohányzott, és az apám azt mondta, hogy az ő betegsége az olyan, hogy szerencsésebb lenne, a kevesebbet inne, vagy kevesebbet dohányozna. A apám nyilvánvalóan nem ezt mondta, azt mondta, hogy ne igyon és ne dohányozzon. A beteg pedig tovább ivott és dohányzott, amire az apám azt mondta, hogy hát természetesen azt csinál, amit akar, ő a maga részéről megtette a kötelezettségét, aztán majd lesz, ami lesz, de ezt követően ne reklamáljon a bete. Nála, hogyha netán az állapota nem javul, hanem súlyos baj. Tulajdonképpen ez a helyzet a bizottság és a tagállamok között, mert, bevándorlás ügyben is, is, hiszen annak idején, amikor a sokat vitatott kötelezők óta javaslatát az Európai Bizottság kidolgozta még mi alattunk, ez a Juncker-féle bizottság, az kifejezetten Németország, Olaszország, Franciaország követelésére történt. De akkor valami kataklizmának kéne bekövetkezni ahhoz, hogy ebben minőségi változás álljon be, és ne kérdezzem vissza, hogy mi a kataklizma. A kataklizma akár az is lehet, ami most van. Bár tudnám, hogy mi van most. Én, én most elképzelhetetlennek tartok egy olyan, Bármilyen szintű változást is, ami, ami mondjuk a v 4 részéről azt mondaná, hogy jó, akkor legyen egy európai... Ne ugyan tudom, hogy történelmetlen föl tud vázolni a helyzetet, vagy nem akar ebbe belemenni? Fel, fel tudok-e vázolni ilyen helyzetet? Hát ami, ami megváltoztatná. Én mondom, hogy én nem tudok elközelni ah. egy ilyen helyzetet, ami megváltoztatnak. De el tudja azt képzelni, magyar... hogy ostrom állapot legyen egy határon abból adódóan, hogy olyan, ujjal... tehát amit Görögország és Törökország határán lát az ember, hát attól elmegy az életkedve, ahogy azt fialáiknál annak idején mondták. Én nagyon nem szeretnék hasonló állapotokat látni a magyar határnál bármelyik országgal. Mm, igen, bár hozzá, egy hasonló volt, nem, talán nem ilyen méretű, nem ilyen intenzitású, de azért az déli határon. A röszkei játtörés, az kétségtelen drámai volt, ami a görög-török határon volt, a sok röszke, és sok röszke disznód győz. Ez például egy óriási különbség szerintem, hogy Görögországban most egy jobb-közép kormány van, amely ezt a döntést hozta. Én nem vagyok benne biztos, hogy az előző, a sziriző kormány idején, tehát amikor cifra volt a miniszterelnök, és amikor egyébként jöttek, 2015-ben jöttek át a... A, a menekültek a szigetekről, tehát a tengeri vonalon. Uh, hogyha most is titkázt lenne a miniszterelnök, most is a kormány lenne, akkor lehet, hogy nem meg a görög határőrök. Kérdezhetek határ öntől a olyat, hogy ön melyiket látja jónak, vagy szerű, célszerűnek, vagy nem tudom, mi a megfelelő kifejezés? Én, én ezt most jobbnak jobb látom ezt, hogy a rendezetlen és a, és a tömeges bevándorlást megállítjuk Európa határa. De érti áll, Törökországot, amelyik egyébként úgy járt el, ahogy eljárt? Nem. Tehát azért gondolkozom, hogy van -e olyan érv, lehet, hogy ő nem tud, én, én hozzám csak az jut el, amit a nyugati sajtó, ír a török lépésről, ami egyértelműen zsarolásnak állítja be. Nem beszélek törökül, nem tudom, hogy Erdogan, nem olvastam Erdoğan beszédeit, még fordításban sem, és nem tudom, hogy Erdoğan mire hivatkozik, a zsarolásra hivatkozik-e, vagy pedig valamilyen olyan idoka, amit egész egyszerűen a nyugat-európai média nem, nem vesz figyelembe. De én úgy gondolom összességében, hogy, hogy ez, amit Törökország tesz, ez, ez ellentétben áll az Európai Unióval kötött Mm, három évvel ezelőtt, négy évvel ezelőtt kötött megállapodással, aminek keretében súlyos eurómilliárdokat kap Törökország azért, hogy, hogy feltartóztassa ezt a Ugye, ugye, itt, és itt ugye ebben a pillanatban, sajnám, héttó 59 perc van, itt a két ág egyesül, hiszen hogy most a transit mit lehet tenni és mit nem, ezt majd megállapítja a pártunk és kormányunk és a Helsinki bizottság meg vitatkozik vele, elnézés, hogyha most nagyon frivol lettem volna. De hogy abban potenciális veszély van, hogy olyan területekről jönnek, menekültek, ahol egyébként, vagy olyan területeken mennek keresztül, Től, ahol egyébként fokozott veszélye van a koronavírus elkapásának, vagy hogy megkapják, ott két olyan dolog egyesül, aminek egymáshoz semmi köze nincsen, de mégis hirtelen egy olyan probléma halmaz jön létre, amely nem mennyiségi, hanem minőségi kérdéseket vet fel. Elnézés, hogyha a hülyeségre... Így van, így van, és ez meg is, meg is oldhatja a migrációval kapcsolatos vitákat Európában. A mondanak abban egy az egy értelmében, egy... hogy... Hogy, hogy azok az országok is, amelyek egyébként szimpatizáltak eddig bármilyen okból is azzal, hogy tömegesen kell befogadni a most éppen egy járványtól való félelmükben egy sokkal restriktívabb álláspontot. Szükség. Ez mennyi időkérdése? Érti? Én egy roppant türelmetlen ember vagyok, reggel nem működtek a telefonok, én azt mondtam, 4 8 kor fölállok, mert nekem fontos, hogy a Navracsicsal beszéljek, és halljam. De aztán Ez utána egy... rendeződtek a viszonyok. Rossz a hasonlat, de azt kérdezem, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy ezek a dolgok bekövetkezzenek? Akár egy nap alatt megtörténhet. Ezek lélektani dolgok, amelyekről sosem tudjuk, hogy mi az utolsó, az utolsó csápp a pohárban, ugye, ami átfordít. Oké, okay, születik egy, egy ilyen döntés, és akkor a menekült politika Németország, vagy bármelyik más ország esetén mit fog eredményezni? Szius, szius, jó. <gül> <gül> Nézd, hát ezért beszélgetek én önnel, meg kérdezek, hát aztán még mindig többet kapuk, mint válasz, mint amit én egyébként magamnak meg tudnék adni vagy válaszként. Akkor, akkor mindig felmarad az a kérdés, itt már egyre, egyre iszamosabb területen járunk, tehát megmarad-e az intézményi politika, az az intézményi megoldásokat tudják-e ellenőrizni a lélektanilag elszabaduló indulatokat, vagy pedig nem, és a pedig megindul egyfajta ami Európában. Az Európai történetben többször is volt, hogy, hogy, hogy, hogy a, majd nem tudom, bevándorlók ellen, vagy vélt ellenségek ellen, vagy bárki ellen egy kiszabadul az intézményi politika alól a, a, a, a, a lélektani helyzet, és, és elindul valamilyen hisztérikus időszak. Nem tudjuk. Hát elnézés egy beszélményben nem maradt idő. Hát nem Megyek Temesvánra hétfőn, tájékozódni ottani Európai főváros Fővárosa ügyben, és akkor szívesen beszélek róla pénteken. Nagyon szívesen meghallgatom. Egyébként szeretném, ha tudnál, hogy a péntek egy nem kizárólagos alkalom, én akár többször is beszélgetek önnel egy héten. <gül> a nem biztos, hogy szívesen hallgatja. Nézze, amíg rádió műsoromban, addig ebből a szempontból én döntök. Értek? Ahogy ön dönti el, hogy velem beszélgetve sem. Köszönöm a rendelkezés állását, és remélem nem voltam félreérthető abban az első nyolc percben, amiben kicsit indulatosabb voltam az átlagosnál, de nem vonnám vissza, amit akkor mondtam. Jó, rendben. Viszont hallásra. Önnek is. Navras és Tibort hallották. Köszönöm a visszajelzést, amit arról írnak, hogy hányan próbálkoztak telefonálni, és nem sikerült, ez csak azért fontos, mert azért én majd el kell számolnom magamnak és a munkaadómnak, hogy én mitől is voltam milyen hisztérikus 418 környékén, és hogy én ott valójában nem rögtönöztem. Köszönöm szépen a segítségüket. Jó reggelt lehet. Műtel az egyik legnagyobb portál azért mutatott érdeklődés, hogy politikusokkal való beszélgetést lehet-e szponzorálni. Szeretném elmondani, hogy Tócsaba a zuglói szocialisták vezetőjeként szól a meg- és nem ülési képviselőként, csak még mielőtt egyébként a rádióműsor vagy maga a rádiótámadási felületet tenne lehetővé. Ugye egyszer már volt egy ilyen üzenet, ami érkezett valakitől, most pedig egy új kérdés kapcsán hangzott el egy válasz, ennél sokkal többet nem szeretnék mondani, mert jövök a sodromból, de ahhoz, hogy az ember betartsa a formákat, ahhoz ez szükségethetik. A beszélgetést, a zuglói Önkormányzat támogatja. Nagyon fura önnel beszélgetni, és ez az is nagyon jó, meg közben egy gombot nyomtam csak meg, úgyhogy amit itt most elmondtam, abban semmit nem hallott. most már hallani is fogja. Tehát csak azt mondtam, hogy ön, mint az uglói eh, szociális vezetője szólal meg, mert egyszer már volt egy hajdal volt polgármester, aki érdeklődött, hogy miért ön, aztán pedig egy portál érdeklődött egy interjúban, hogy politikusokkal való beszélgetést lehet-e támogatni, ön pedig itt az uglói szocialisták vezetőjeként szólal meg, csak még mielőtt valaki ezen is kákán csomót keres. Lesz olyan egy jó, csak ebben meglehetősen nagy gyakorlatom van, és nem tartozik a legnagyobb örömeim közé, amikor az ezzel kapcsolatos tűzoltással foglalkozom. Tehát vannak ennél fontosabb dolgok. Különös tekintettel arra, hogy egy nagyon fura Situáció van, hiszen Avrasis Tiborral beszélgettem ön előtt, ami egyébként mindig így van, és a koronavírus hatásáról, illetve a menekült politikáról volt szó, a migránsokról vagy menekült áradatról, különbséget tudtunk tenni, mi elég disztinkbáltan tudunk beszélni, de hát ide nyolc éve tartjuk egymással a kapcsolatot. És ezután zugló nem tűnik perifériálisnak, de szinte bármilyen téma perifériálisnak tűnik, mert én sose felejtem el, amikor Pest fölött időnként még a Balatonnál láttam ez hasonlót, az ember egyszer csak viharfelhőket lát, amelyek egészen félelmetesek tudnak lenni, látványként fantasztikusan lenyűgözőek. Amikor valami ennek, haso ennek megfelelően hasonlót érzékel a törökországi sorompó felengedése kapcsán, itt most a szó illetőleg a koronavírus terjedés és magyarországi jelenléte okán, akkor ahhoz képest szinte minden téma eltörpül, kisjelentőségű, nem mintha hétköznapok megszűnnének, de szerintem mi is ismerjük egymást annyira, hogy érti azt, amit mondok. Így van, így van. Hát most a napi közbeszélet ezt töltik itt mindenki ezzel foglalkozik, ez így van. Ön mennyire, ön mennyire találja konkrétan Zugglóban kielégítőnek azt a tájékoztatást, azt a helyzetet, ami, ami van, mit tapasztal a Zugglói tesco a Magyaródi úton, azt is kifosztották-e meg az ott lévő Lidlőt? Te mit gondol arról a tömeg ami a koronavírus kapcsán Magyarországon és Zugglóban is egymástól függetlenül és egymástól összefüggelme hát, kialakul? nem áll meg a kerület határain az mindenhol egyformán jelent. Hát ugyanúgy ugyan, ugyan kifoztják a boltokat, ugyanúgy tölvásáronat az emberek minden pánik van mindenki tart tőle, hogy mi fog történni, és hát ugye most tegnap-tegnap óta, tegnap előtt óta már kiderült, hogy vannak Magyarországon is a vírussal fertőzött emberek, hát ez, ez csak növeli természetesen a pánikot. A mi zuglóban annyit tudtunk tenni, hogy talán elsőként az országban, amikor a, a, a a vírus, ez kezdett egy kicsit jobban a napi problémával válni, mi felszereltünk minden közintézménybe készfertőtlenítőket, 200 darab készfertőtlenítőt szereltünk fel, és ez, ez, ez, ez, nagyon remélem, hogy használ is mindenki megpróbálunk valamit tenni a megelőzés érdekében, ennyit tudtunk ott tenni, ennyi a mi lehetőségünk, de hát ugye ez, ez is elég sokat számít, hogy az emberek legalább odafigyelnek, kézmosásra, igéniára, fertőtlenítésre, akkor, akkor azért meg lehet előzni a, a, a nagyobb bajt, a nagyobb problémát. Zuglóban hány körzet volt, van? Már milyen körzet? Választási. Önkormányzati 15. Hm. Én jól említszom, mint a 15-öt megnyerték? Igen, igen, igen. Hát ugye ez a... Ez a... Visszafordítottuk, mert Két évstal ezelőtt minden 15-et elvettük. Hát így így igen. De csak az az azért ott kérdezem, mert a, a honlapján feltüntette a, a, <coughs> a választást, ami Angyalföldön volt, és ahol a szocialisták nyertek a velük szemben induló momentum jelöltel szemben. Ugye Kerpefrónius Gábor volt ott, aki álltak azt ígérte, hogy kitölti a mandátumát, de nem töltötte ki, és nem tudtak megegyezni és egymással szemben indultak, és valaki azt mondta, hogy kis különbség, én nem találtam ezt olyan nagyon kis különbségnek, 89% volt közöttük, az szerintem nem olyan nagyon kevés. Ennek a jelentőségét ö, ö, mekkorának és milyennek látja, mert lehet azt mondani, hogy egy fricska, lehet azt mondani, hogy erőpróbálgatás, de mégiscsak egymással szemben indul egy néhány hónappal korábban szövetségesként létező párt. Ez számomra egyszerre érthető és egyszerre megmagyarázhatatlan. Hát, ugye, Attól függ, lát, honnan lát. nézem. Mind, mindig is kell a, a helyi viszonyokat is, hogy miért történik. Ezért ez nem egy kis különbség, tehát lehet ezt itt lekicsinyűen kezelni. de azért Én nem kezeltem meg, úgy. Nem, nem ön, csak láttam, én is olvastam éreket. Tehát azért ezt a helyén kell kezelni. Az igaz, hogy nagyon alacsony részétel mellett született ez. De hát ugye emlékezzünk rá, volt hasonló zúlóban is, ö, amikor a, egy időközi Bicskei picskei először nyertünk, 50%-ek fölötti eredményt értünk el és velünk szemben ugyanúgy elindult akkor a, a, a civil zugló együttel közösen, mert úgy gondolták, hogy erőt tudnak mutatni, és 50 százalék fölötti eredményt el a mi jelöltünk. Tehát az, ezek a helyi eredmények, ezek a helyi időközi választások azért nagyon meg tudják mutatni, hogy itt helyben a politikai erők valójában milyen erőt képviselnek. Lehet itt mutogatni választási eredményekre, arányokra, de azért a helyben mindig másképp néz ki. A, a, ott elvégzett munkának azért az eredményet az emberek visszaigazolják egy ilyen választáson is. És hát e, itt is ez látszott most, és ugye ez lenne nálunk is természetesen az uglóba lenne egy hasonló szituáció. Én úgy gondolom, hogy hasonló eredményt tudnánk elérni. Jövő héten beszélgetek Horváth Csabával, függetlenül minden nap kis műsor, minden nap utolsó adás. Kerek egy hete e, volt egy sajtóreggeli Eh, ahol különböző témákban volt beszélgetés én ugye azt tanultam, hogy ezek a beszélgetések nem arra valók, hogy az ember őket utána idézzék, mert nem, itt a titkok hangoznának el, de ez egy másfajta találkozás újságírókkal Uh, minden esetre annak a szellemét nem láttam találkozni abban, amikor Horvát Csabát valaki, talán a 444.2 számára valaki, vagy bárki más nekem egyébként ilyen soha büdös életben nem jutna eszembe. Tehát, hogyha önt látnám a csicsalinál ebédelni, hát akkor legfeljebb a barátnimet hívnám fel, és azt mondanám, hogy nézd, kivel ebédel a Tóth Csaba, de biztos, hogy nem <coughs> fényképezném be, és küldenném be a Bliknek 10.000 forintért, vagy a 444.0-nak, de hát különbözőek vagyunk. De annak a és nem csak a sajtó reggelivel, hanem annak a légkörnek, amit egyébként két Evesztő és Polgármesternek a DK-hoz való átállását illette, avval nem nagyon fért össze az a fénykép, amely nem igazán nyert érthető magyarázatot ott a Kempénszki ajjában, ahol együtt ebéddel Gyurcsány Ferenc és Horvács Csaba arról, már nem is beszélve, hogy a demagógok hada, alappal vagy alap nélkül, de akkor itt a demagógot is törölni kéne. Azt mondta, hogy hát ha már, akkor ehhez egy ennél olcsóbb éttermet is választhattak volna. Ismerem a műfajt, időnként velem is művelik. Én hál' Istennek eddig nem voltam olyan fontos szereplő, hogy le kellett volna fényképezni, és magyarázatot kellett volna ráadni, de itt nem egyszerűen az étteremről van szó, hanem arról a kialakult helyzetről, ami a két párt között van, és abban mérsékelten félt bele ez az egyébként nem igazán kommentált eseményt. Itt most leviszem a hangsúlyt, ha azt mondja, hogy nem érti a kérdést, akkor megyek tovább. Most amit titkos megbeszélésre készül volna a csaba, akkor nem oda ülnek ki, amilyenki látja, őket, elbújnak valamerre. A, a, a csaba az rendszeresen szokott ebédelni, nyújtányszerencel semmi mivel előtt be. Nem látok azt, hogy most éppen ö, időben ez ilyen szerencsétlenül jött össze, hogy előtte léptek a polgármesterek, és ők meg ez egy ponton sokkal régebben megbeszélt, hát mindenkinek azért a, a naptára nem előtte napról szól, vagy másnapról szól, hanem azért hetekre előre megbeszélt. Találkozói vannak, hát, nem, ez is egy korábban, jóval korábban megbeszél találkozó volt, és hát lehet, hogy ennek a találkozónak egy fontos pontja volt, ilyet is tisztázták, hogy mit történt ott. Igen, hát csak abban aztán a népet nem avatták be. Ha én kommunikációs tanácsadó lennék, mint hogy a maga műsorom potenciálisan, az én biztos azt ajánlottam volna, hogy utána vagy sajtótájékoztatót tartok a Kempinszkiben, ami kicsit furcsa, vagy nem a Kempinszkiben. Én azt is értem, hogy mind a két fél függetlenül a politikai hovatartozásától megengedheti magának, hogy ilyen helyen ebédeljen, és semmi kivetni valót nem találok benne, de a magyar közhangulat és a magyar néplélek számos olyan, pillanatot talál ebben, eh, amit egyébként megszól, és ezzel kapcsolatban, ha én nekik azt mondanám, hogy nincs igazam, akkor azt mondaná, hogy persze, gazdag a akkor szegény a szegényhez húz. <köhö> hát, ez a e, sajtó reggeli hogyha ja ezt követően lett volna, akkor lehet, hogy ezeket a kérdéseket lehetett volna és előtte három nappal volt, mint így, de majd a következő ilyen sajtóbeszélgetésen biztosor kerül rá, és akkor Csaba erre válaszokat. Ad. Zulói költségvetés, ugye arról volt szó, hogy a harmadik pontban új közbeszerzési szabályzat megállapításáról volt szó, amelyben eredetileg a 100 millió, nettó 100 millióig, illetve a építési beruházás esetén nettó 200 millió a cégekhez kerülnek, melyek maguk szabályzat alapján írhatják ki ezeket. Aztán ebben változás volt, és a cégek esetében is visszaállt a 100 milliós határ, tudtommal. Ennek mi volt az oka? Hát ez nem a költségvetéshez kapcsolódik közvetlenül. Közösségi szabályzatot el kell fogadni, mindig minden évben. Igen, attól függetlenül jól beszélt, ezt, ezt kamarta és, és, és, és nincs jelentősége, annyi jelentősége lett volna, hogy, hogy a közösségi törvény alapján is változtak az értékhatárok, és el akarták igazítani. Ebből néhányan ott politikai ügyet kezdtek hogy akkor miért ennyi, miért annyi. Abszolút nincs jelentősége, hiszen nálunk van korábban egy döntés. Hogy minden közbeszerzési eljárás teljesen nyílt eljárásként van lebonyolítva, úgyhogy teljesen mindegy, hogy most milyen értékhatárt határoznak meg. Az értékhatárot csak arról, annyiról szólt volna, hogy bizottság hatás körében van, a cégek ha, a saját hatás körében e, tudják ezeket bonyolítani, vagy testületnek kell elődönteni. Én szerintem teljesen mindegy, ugye, az, az volt, hogy ez a szólt, teljesen nyílt e, uniós eljárásokat bonyolít a kerülető során, ezért aztán ennek így, ilyen értelemben nincs jelentősége. Gyakorlatilag a annyi van, hogy e, egy bizottság hatáskörébe történő döntésnél nagyobb az esély arra, hogy ha a, a bizottság könnyebben és gyakrabban tud ülésezni, hiszen alacsonyabb a létszám, egy bizottságban nem a testület tagjai vannak ott, még egy képviselőtestületi döntést, igénylő döntésnél, össze kell írni a teljes testületet, az egész hivatalnak meg kell mozdulni, és hogyha egy, egy közbeszerzési eljárásnál a köztes döntéseket kell hozni, vagy es, esetleg lezárást kell hozni. Éppen nem lenne a akkor rendkívű testületűléseket kell annak érdekébe tartani, hogy lehessen döntéseket hozni. Tehát ennyi lett volna ennek a gyakorlati lényege, de minden marad a régibe, ugye vagy volt, semmi, tört, semmi változás nem lesz, úgyhogy ha, ha valami van, hát majd gyakrabban fog a, a zuglói képviselő testületűlésezni, hogyha e, esetleg közbeszélési eljárásokban döntéseket kell hozni. Ami a zuglói parkolást illeti, abban két pont is volt ezen a talán múlt heti közgyűlésen egyrészt az uglói parkolás üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos szándéknyilatkozat, megtétele, döntésebb meghozatala, illetőleg a javaslata, rendszertámogatásra irányuló szoftver szolgáltatás beszerzésének indítására, és akkor a kérdés egyebek között az, hogy kivégzi most ezt a tevékenységet és a változtatásra mi szükség volt, illetőleg, hogy végül is ennek a szoftver beszerzése ez reális áron történt-e vagy sem, mert ezt is volt, aki kifogásolta. No hát, a, ugye ez két külön történt, az egyik az arról szól, hogy még tavaly, mikor még karácsonyi volt a polgármester, a kózott a testet egy döntést, hogy nem külső cég alvállalkozó fogja az ellenőrzés bonyolítani, hogy maga a, a kerület, így bekerült akkor a hivatalba a, a parkolás ellenőrzési rész. Csak aztán nem lett a folyamat befejezve, mert most egy része az úrói közbiztonsági non-profit KFC-nél működött tovább, egy része hivatalban volt, tehát ezt így nehezen lehetett kezelni, és ennek az egységesítése fog megtörténni, hogy egy helyen történik majd a működtetés. És ez volt egy elképzelés, hogy az uglói önkormányzati rendészet és az uglói közbiztonsági nonprofit KFT összevonásával jönne létre az a cég a kerületben, ami a közbiztonsággal rendészeti kérdésekkelnek a parkolás ellenőrzése, üzemeltetéssel foglalkozik. Ennek ugye több oka is van, ami, ami alátámasztja, mindöka van, ami ezt alátámasztja. A létjogosultság, hiszen ha összevonunk, racionálunk, akkor hatékonyabban tudunk működtetni, költséget takarítunk meg, tehát ebbe az irányba indult el, el. Ez egy elvi döntés volt, hogy döntött róla a testület, hogy ezt az irányt akkor elfogadja, és akkor megbiztal a hatalmat a hogy végezzék el a szükséges előkészítéseket, és végezzék meg, hogy királynek szakértőt, aki ezt az összevonást lát tudja támasztani, és tényleg működőképes-e, olcsóbb-e, hatékonyabb-e. Tehát ez volt az egyik része. A, a beszerzés, hát az, az pedig a rendszer működtető szoftverről van szó, az, hogy ez most olcsó vagy drága, ez ugyanolyan teljesen nyílt uniós eljárás. Tehát ezen bárki tud indulni, aki rendelkezik olyan szoftverrel, -re, ami ezek a feltételrendszernek megfelel. Hát, hogyha valaki egy forintért tudja adni, akkor ő fogja nyerni, ha, ha mást adja, akkor más fogja nyerni. Tehát az, hogy olcsó vagy drága, azt én nem tudom, hogy ki mi alapján gondolja, hogy szerintem van olcsóbb is. Ez ugyanolyan, mint az autónál. Van olcsóbb autó, meg drágább autó, de valószínűleg más tudnak. Hát itt is azért más műszaki feltételeknek kell megfelelni. Nem lehet összehasonlítani annak, amik nem összehasonlítható dolgok. Ezt nem kell elfelejteni. Zuglóban van az egyedüli olyan parkulautomata, a legkorszerűbb jelenleg itt Budapesten, ami rendszám alapú működik, valós idejadat adatszolgáltatásra képes, azonnal az kapcsolatot tud létezni. Tehát ha bedobnak egy forintot benne, a központ azonnal látják, hogy hol ha esetben a pénz, Teljesen átlátható, transzparens, ellenőrizhető rendszer működik. Nálunk van egy elég bonyolult engedményezési rendszer, kezelnérendszer működik. Ennek, ezeknek a szoftvereknek azt is tudni kell kezelni. Azon kívül kezelni kell tudni a, a behajtási részét, a podiázás részét, és hát ez jelentős pódiak képződnek a, a nem fizető parkolásokban. Egy, egy ilyen szoftvernek megvan a hogy Nem is értem, aki azt mondja, hogy drága vagy olcsó, hogy mi alapján mondja azt, hogy valami drága a jólcsa, amikor egy nyílt eljárásuk. Most elindult egy nyílt közbeszerzési eljárás, majd beérkeznek az ajánlatok, és bizonyára a képviselőtestület megfelelően tud ebből majd dönteni, ami megfelelően működteti a rendszert, és megfelelő áron biztosítja ezt a szolgáltatást. A 13. Napi rendi pont az uglókerületi építési szabályzatáról szóló döredem döredem döredem módosítás egy konkrét ingatlan kapcsán, mert hogy az volt azért érte szó a ház elejét, mert hogy itt egy olyan bérház jön létre, amelynek a párkánymagassága máshol húzódik, mint a környező házaké, és nem arról volt szó, hogy akkor a párkánymagasság legyen alacsonyabb, hanem hogy módosítják emiatt az építési szabályzatot. Hogy ez mennyiben emlékeztet arra, amikor a parlament változtat a törvényeken annak érdekében, hogy Győr polgármestere továbbra is dolgozhasson orvosként. No, szóval ez nem egészen az az eset. Ez ugye az a, az a bérház projekt, ami közvetlenül most forrásból épül az úglobb, ez az első, első ilyen a projekt egy, hát most pontosan a számokat nem tudnám megmondani, de ezt 5 millió eurós támogatást kapott ez a projekt, és amikor ez elindult, amikor ennek a tervezése elindult, az, még az az időszak volt, amikor a kerületi szabályozás módosítás előtt állt. Az akkor hatályos szabályozás alapján tervezték meg a tervezők, majd időközben módosult a szabályozás, a tervek maradtak, és hát így aztán a kettő elment egymás mellett. És azért kell ezt a részt most módosítani, hogy megfeleljen annak a, a, az állapotnak. Minimális eltérés van egyébként e, a szabályozásban, a, a amiért most vissza kell ezt módosítani, de e, még mindig ez az egyszerűbb, mint hogy a, a átszervezni az egészet, ami már szinte készen van, egy indulás előtti fázisban van. És ez csak az indokolt ezt a módosítást, hogy ne legyen határidős csúszás, ne legyen további veszteség, hogy minélőbb előbb ez a projekt, és minél előbb birtokba versék az uglójak ezeket az önkormányzati bérlakásokat. Tehát ez, ez még mondom, mert kifejezetten önkormányzati bérlakásokról szól, tehát nem arról van szó, hogy valami piaci ingatlan fejlesztőnek a kedvér szabályozás módosít a kerület, ez a kerületnek a saját bérlakás építési projektjének a része. Lenne még miről beszélni, de az idő rövidsége okán még egy napi rend dipontot idéznék a önnel való beszélgetésben. Tóth Csabával beszélgetek, vagy ő beszélget velem, ő a Zuglói Szocialisták vezetője. A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRT felkérése média cég alapítására. Mi szükség van erre? Hát az korábban is volt. Hát az Zuglói Média Kft. az létezett, mindig ezt meg is. Az előző ciklus felétől lett beolvasztva annak idején a polgármesteri hivatalba, és e, e, szerintünk ez egy átláthatóbb, e, jobban kezelhető történet, amikor nem egy hivatalon belül működik az. Hát az UVL média cég az, az, továbbra is az Lapok lapkiadással foglalkozna, e, van egy e, internetes rádiakerületben, meg minden olyan, olyan programrészt program fogna, fog, eleme fogna össze, ami, ami a kerület kommunikációra szükséges. Az előző, igaz egyébként, előző. hogy a lapszám az 26-ról 12-re csökkent? Hát ö, ö, csökkent valamis, valamelyest a lapszám, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy végleges. Ez ö, ugye sokáig nem volt zuglói lapok. A, az előző önkormányzati ciklus végefele egy fél évig talán nem jelent meg a zuglói lapok, és most, ö, amikor elindult a választások után újból a lapszámnak, nagyobb terjedelembe jelent meg. Hát az, az nem azt jelenti, hogy hogy eltűnt, hanem ez egy nagyobb terjedelmű lap, és így, így ebből adódóan most egyelőre ritkábban jelenik meg. De hát lesz ennek a cégnek egy akinek ez a, a, a feladata, a majd eldönti, hogy milyen terjedelemben, milyen gyakorisággal, hogy érdemes, mennyi hír van a kevletben, amit, amit érdemes ebben a lapban megjeleníteni. Úgyhogy majd ezt, ezt, ezt fogja meghatározni, hogy milyen gyakran fog megjelenni az uglilapok, és mondom még egyszer milyen terjedelemben. De hát ugye ahhoz, hogy ezt működőképes legyen, ahhoz kellett egy, egy önálló céget létrehozni, ami, ami ezzel fog foglalkozni. És mindenféleképpen szót kell ejteni annak a gépnek az átadásáról, amely a főpolgármester jelenlétében történt a napokban az ős Hát igen, ez nem csak egy gép, ez egy részleg. Ez az új i Egészségügyi Központnak az egyik részlege, ahol egy nagyon korszerű részleget kialakítva, az egészséges Budapest Program pályázati pénzügylet az önkormányzat több tízműves támogatásából jött létre egy, egy megelőző gyógyító részleg, ami egy komplex vizsgálatokra képes. Tényleg itt nagyon korszerű, nagyon korszerű gépekkel van felszerelve, és ahogy a, a főigazgató soros elmondta, az országban egyedülállóként talán elsőként van ilyen. Egy, egy rendelőintézetnek ilyen részleg, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez éppen ott van Zuglóban állunk. Nagyon szépen köszönöm a közleműködést, kellemes hétvégét kívánok. Köszönöm, viszont halásnőnök Tóth Csabát hallották, a Zuglói Szocialisták vezetőjét a beszélgetést, a Zuglói önkormányzat támogatta. 061 0877 bármilyen témában fél 90. Nézőst, uh, én azt hittem, hogy szinte minden Peter Gabriel számot hallottam már, de ez egy válogatás-CD volna. Mert nem, a második az... számot még életemben nem hallottam Gabrieltől. Nem, nem, nem. Ez egy CD, egy négylemezes CD. Köszönöm. köszönöm az a cíne, minden, nem, kérem, azt, hogy Peter Gabriel. Live E-P-P-G-S-C-D-F-11 Nem Kasszlán miniszter szintű, de azért a nyolc órás hírekben azt hangzott el, hogy Magyarországon kettő darab koronavírusos fertőzött hanyitártja van. Tehát több mint 12 órája publikus, hogy nem kettő van. Hát én csak azt tudom mondani, hogy reggel hírek se voltak, lehet, hogy az a jobb. Mármint, hogy hát, hétkor nem voltak ilyenek. <kül> én azért tudok felelősséget vállalni, amit én csinálok. Azért inkább, mint az összes többiért, a telefonok nem működéséért, de nem, de ebben tökéletesen ikaszadom. Így is elég problémát okozok a cégnek, de majd növelem ezeknek a számával. Teljesen ikaszadom. Hát most én okozok abban, hogy azt gondolom, hogy a hírigazgatónak igazgatónak kéne ebben valamit Nem, nem, nem, itt az a kérdés, hogy vajon ezt a hírszolgáltatást kell-e igénybe venni. Hát nyilvánvaló, de ez a hírigazgatónak valahogy valahogy csak az Igen. Choke. Oh no, no. 87 0877. Kásler Miklósnak le kell mondania, vagy Orbán Viktornak el kell mozdítania ebből a bizottságból. Egy kormánynak szóba kéne állnia az állampolgáraival koronavírus esetén és koronavírus esetétől teljesen függetlenül, csak akkor ennek kisebb a nyomatéka. Lehet a sajtót utálni, de mégis a sajtó az a koridor, amely összeköti többé-kevésbé a vezetést a néppel. Vagy a néppel kell konzultálni, de személyesen. Hozzátéve, hogy valami azt hogy a nemzeti konzultáció vagy elmarad, vagy későbbre halasztódik. Most koronavírus esetén nem konzultálunk gyöngyös patáról. Nem konzultálunk uh, börtönbizniszről. Nem konzultálunk semmiről. Védjük a hazát és a benne lévő embereket. Kásler Miklósnak bocsánatot sem kell kérnie. Lehetővé kell tenni, hogy visszatérjen az onkológiai intézetbe. Ha nem tartanak rám igényt, és ezt azzal fejezzük ki, hogy nem telefonálnak, akkor én, mint mondtam, volt, elmegyek. Ha itt akarnak tartani, akkor most telefonáljanak, mert egyébként elindítottam a zárózenét. 1877-0877. 1 877 0 először akkor mindig csodálkozom, hogy de hát, ha senki, akkor senki. 061 0877 másodszor. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó elnézés, Elnézést kérek azért a technikai ízért, amely a műsor elején volt. Kős tekintettel arra, hogy itt egy ilyen nem létező tévéműsort vizionáltam, és még közben jött ez az izé... Nem mondanám, hogy ezt szándékosan csináltam, hogy legyen mivel szórakoztatni Önöket. És az pedig, hogy most pont ma hoztam magammal vérnyomásmérőt, az... <coughs> az életkeserű fintora. <coughs> Fritz Tamásnak innen üzenem, hogy semmi sincs következmények nélkül, a vérnyomásom ilyenkor nem ennyi szokott lenni. 061-877-0877. Senki többet? senki. De aztán pénztától távozás után nem fogadok el reklamációt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó adás, akkor hétfőn fogunk legközelebb találkozni. Fiala alajanos kukac gmail.com Működ, vagy legalábbis úgy tűnik. Ez is működ, vagy legalábbis úgy tűnik. Igen. Megengedsz egy mondatot nekem végmondani, és örökre után, hogy nem értesz egyet velem. Emlékszem még Peszter már annak idején a, a az első Elnöke. Mérsékeltet. 1990 elején, amikor a a csarnokot átadták ott a szabadság akkor bevonult oda, és megnézte, hogy mi van ott, és voltak tévések, rádiósok, ott volt három percig, és azt mondta, hogy ez nem a mi helyünk ide, nem megyünk be, mert méreg drága volt minden ilyen paprikak. Péter, volt gyerek. róla szó, elmondtam, tehát többet onnál, mint amit mondtam, amit erről gondoltam, elmondtam, válasz is volt rá, ez a te egyéni ötleted volt, megjelenítettem, nincs benne több. Üres a tubus. Külön miattad tettem szóval. Nem, mint egyébként nem lehetett volna szóval tenni, csak a koronavírus, a migráns helyzet árnyékában ez nagyon ernek tűnt, de oké, okay, felvállalom Ennyi jött ki, nem tudok többet. Tehát a tubusba ennél többet nem tudok rakni. Ja, istenem, jaj, nézzük, hogy ez most megszólal-e. Nem. Amíg rámolok, addig, ha hívnak engem, akkor megtalálnak. Right now I can't see past my pain Right now my songs have turned to silence And you've never seemed so far away But I still believe I still believe There's no high Rescue. No war you can't win No story so over It can't start again No pain you won't use No war you won't break through It might be too much for me but there is no impossible now you Ha itt egy társasházban lakunk, és többet magunk ahol több ilyen Airbnb és bérbe lakás van, és van amelyik, de olyan Meg, ez teljes mértékben értem, de nyilvánvaló, hogy a bérbeadónak nincs felelőssége ugye ez azzal van összefüggésben, hogy mi az ami megengedhető és mi az ami nem, valószínűleg az is éppen elég gond, hogyha ott hangosabbak azok, akik átmenetleg vannak, mint azok, mint azok, ahogy egyébként más lakók viselkednek, hiszen rajtuk ez számon kérhető, de az kell, hogy mondjam, hogy az az elvárás, amit megfogalmaz, az tökéletesen érthető, érzelmileg, érzelmileg, jogilag kivitelezhetetlen. De ezt ön is tudja. De ezt ön is tudja. Hát ilyet nem lehet tenni, tehát ilyen, ilyen kötelezettség elé nem lehet állítani senkit se, hogy előtte menjen el, de ugyanilyen alapon bármilyen más ragályos betegséget is terjeszthetne. Az egy másik kérdés, hogy most éppen a koronavírustól vagyunk beszaharva. Értem, amit mond. Tökéletesen értem. Az a biztonság, amire vágyik, a koronavírustól függetlenül sincs meg. Most a koronavírus miatt még kevésbé van meg. A, biztonságérzet, a biztonságérzete van megtámadva, és abban az Airbnb csak eszköz. Jó, értem. De tökéletesen értem. És ott szóba került tegnap is, hogy mi a véleménye az embereknek. Figy olom, mondom, figyelj, ez a, a, az, el, most, ez most a, amiről beszélünk, az olyan, mintha a, egy valamiféle idegen ellenességről beszélünk, azokról, akiket nem is, szó én ezt értem, szintes. de potenciálisan ez van benne, hiszen most mindenki, aki egyébként nem mi vagyunk, azok olyan potenciális veszélyhordozók, akikre korábban azért nem gondoltunk potenciális veszélyhordozók. mert nem volt koronavírus. Értem, Igen. amit mond, csak azt mondom, hogy ez egy fokozott bizalmatlanság, amely más reakcióba is átválthat, ha nem kontrollálja. Hát ezeknek a bérbeadóknak a figyelmét, érdemes lenne felhívni arra, De mire könyörgöm, mit kéne tennie? Meg kéne kérdezni, hogy hol járt előtte? Nem, nem tudom. már. Hát kölcsön is adhatja valaki a, a lakását. Tehát bármi történet, azt értse meg, hogy az a biztonsági ami önnek most meg van támadva, ahhoz most egy eszközt talált az Airbnb-ben. De ha el fogja veszteni az Airbnb, találni fog mást? Nincs. Okay, nem túl de nem, ne, látomadó, egy, de, de egy, de értem, én tökéletesen értem azt, amit mond, csak arra jelenleg nincs megoldás. hát ez olyan, mint a migráns válság, hogy reméljük a kormány megállítja a nem, nem, nem, nem, ez, ez egy érzelmi pánikreakciónak az, az előszobája. Jók, és én nem fogok oda menni, és ott hogy tevékenykedni. Ez mindenki szerintem jobban jár a kormány a határon állítja meg, mint hogyha szembesít, hogy nekem talakást kell jöteni tőlük, mert abból bonyolult helyzet adon. Szóval vannak ilyen összefüggések is. Nem akarom, jó, nem akarom túlspilázni, elnézést. Már túlspilázta? Tehát azt értse meg, hogy igen, a kormánynak igen, a belekavárása ebbe, az teljesen... Tehát ön most egy olyan védettségre akar szert tenni, amilyen védettséget saját maga nem így. tud megállapítani, és így, összefüggésbe hozza a menekülteket a koronavírussal, már pedig de az RBI-ben nem? RB, most, de már pedig nem, az nem én ezt értem, csak azt értse meg, hogy összehord hetet és havat egyetlen egy dolog miatt, mert a biztonságérzete meg van támadva, de azt értsemek, meg, hogy ön egy felnőtt ember a hangi alapján is, ön ezt nem engedheti meg magának, tehát az ugye miatt rossz érzése van, ha ezt mondja, akkor azt mondom, hogy osztom, nekem is, de mindaz, amit megfogalmaz, az borzasztó. Tehát azt értse meg, hogy bármikor kerülhet ön ilyen helyzetbe, függetlenül attól, hogy nem Airbnb-ben lesz vagy lakó. Azt fogják mondani, megjelenik egy helyiségben tüsszent egyet, és azt fogják mondani, hogy nem járt maga Milánóban, mire azt fogja maga kérdezni, miért csak azt tüsszenthet, aki előtte Milánóban volt. Okay. Tudom, hogy jó. Hát azért ülök itt, az Isten áldja meg, mert alkalmas vagyok rá. Legább erre alkalmas vagyok. Miközben egyébként, ha a má, tehát bármikor kerülök az ön oldalára, csak nekem itt, ezen az oldalon nincs más gondolkodásom, de kicsit olyan vagyok, ugye van, volt nekem pszichiáterem, van nekem barátnőm. Itt a rádióban tudok olyan, modell, tudok olyan beszélgetést modellezni, ahol egyszerre vagyok páciens, és egyszerre vagyok pszichoterapeuta, és közben nem vagyok skizofrén. Ez az egyetlen oka, vagy nagyon sok oka nincs még, amiért én egyébként mikrofon mögött ülök és műsort vezetek. Honnan tudtad, hogy itt vagyok még? Honnan tudtad, hogy itt vagyok még? Halló? Azt kérdeztem, honnan tudtad, hogy itt vagyok még? Én a Fiala urat keresem Velencéről. Jó reggelt! Jó reggelt! Fiala úr? Én. <hört> Én velencei lakos vagyok, hallgattam. Az Elsimonnal folytatott rádió meg a Velencei hmm? polgármesterrel Gerhard Ákos, igen. Igen, és roppantól meglepődtem azon, hogy az Elsimon milyen jogon avatkozik Velence ügyeibe. Én Velencei polgár vagyok, nekem jogom van kérdezni a Velencei önkormányzattól. Az Elsimon pedig egy listáról bejutott, az utolsó helyén bejutott országgyűlési képviselő, akinek Venenszihez semmi köze. Arról nem beszélve, hogy amiket beszél, az mind blöff, és nem igazak azok az adatok, amit Venenszihez kapcsolatosan mond. Például csak egyet hadd említsek. El -Simon úr azt állítja, hogy a Velence költségvetésének legnagyobb bevételét adja az idegenforgalmi adó. A helyzet az, hogy ebben az esztendőben az idegenforgalmi adó az ő költségvetési tervben 60 millió, az iparüzési adó 190 millió, tehát a Simon úr hazudik egyszerűen meg kellene kérdezni a velencei lakosokat. Én a velencei velence... lakosokat, mint úgy, nem lehet megkérdezni, de természetesen nézze, ha ön például, ha kedden lesz legközelebb elsimol László, és én jelzem neki, hogy valaki szeretne, szeretni elmondani a mondandóját, azt nem mondom, hogy szívesen összehozom, mert ugye látható módon, ezek nem a legkellemesebb percek lesznek, de ha adáson kívül megadja a telefonszámát, keddig még meggondolhatja magát, de az etikai jelveimmel abszolút összefér, hogy összehozzam önt az országgyűlési képviselővel. Akarja? Igen. Akkor egy másodperc türelmét, mert a tollamat, de mindjárt elrámolom. Jó, viselkedjen el okay. jó, mert fel kell, hogy álljak. Oké. Okay. Jaj, kell, hogy Itt van. Na. No. Akkor most kiszedem az adásból, annak érdekében, hogy... Mindenki ne tudja a telefonszámát. Ittem vagyok, és akkor legyen szíves, mondja. Mhm. Mhm. Mhm. És mondjon egy nevet is. Így lesz. Én uh, hétfőn fogom önt hívni. Figyelek. What's my name? Nagyon bírom, egy szóval. egyfelől e, amikor itt vagyok és mondom, hogy telefonáljanak, akkor nem telefonálnak, másfelől már nekem nem kéne itt lennem lassan egy fél órája, csak mindenfélivel foglalkozom és most telefonálnak. Imádom ezt, tehát komolyan mondom beleértve, hogy milyen szemekre találok, mint az előző telefonáló. dörö.fi kukasz gmail.com, még néhány percig továbbra is itt vagyok, de már nagyon a távozás közeli állapotban vagyok.